Martin, Aha. vi ska ju intervjua Frank Dorsin nu. Skart. Ja just det, som är, spelar Eddie i bonusfamiljen. Ja, inte hans pappa typ känd. Eh, jo. Spelar inte han Ove i Solsidan? <laughs> jo, men han är ju så mycket mer Solsidan. än Ove, Hendrik Dorsin. Och Franks mamma är ju också jätterolig. Hon är, hon är med i groteskogänget, Hanna Dorsin. Vad är groteskogänget för någonting? Men vet du inte det, de är ju de absolut roligaste på svensk tv just nu. Humorgäng. Och vet du vem som är med där? Jo, Per Andersson från Baltorp i Mandal. Och han Balltorp. har varit med i filosofspexet. Och vem har med varit med där och spelat trummor på Borsolé hösten 1990 och suttit i styrelsen och varit kvartersmästare under Möst 1991? Jo, ja. Jag tycker vi lyssnar på Frank istället. Okej okay, då. Hej! Hej, jag heter Frank Torsin. det är jag som spelar Eddie i Bundesfamiljen, Ronan Eddie. Eh, ni får jättegärna kolla på mig och de andra som medverkar, de andra skådespelarna i eh, Bundesfamiljen. Och ni vet att ni kan kolla på det klockan nio på måndagar eller eh, på SVT Play om ni eh, missar det på något sätt. Don't tell me that your life is dull and gray. My only answer is hey, hey, hey, hey. So crazy in the wild And if we make a child, that just means that we're alive and Healthy yeah. Hej välkomna Till bonus Det är näst sista bonusavsnittet Om bonusfamiljen Och vi är bonuspappan och Plusmamman <laughs> Det där blir jättefel Ja men det blir rätt ja. ändå Jag är plusmamman, du är bonuspappan Avsnitt nio som handlar om Avsnitt nio av Aha, nu är det riktigt nära slutet. Mm, de börjar The knyta end ihop is here. trådarna här. Nu ska där? vi överleva ända till november, december, januari. Nej, det blir svårt. De spelar ju in nya avsnitt i april. Det här i inledningen så är det ju lite intressant när Patriks pappa, Ingmar, kommer mm. dit och pratar både med honom eh, om att de har flyttat isär och han dissar Lisa och är liksom lite taskig. Alltså, så. Ingmar är sådär det är sån här läskigt han, han pratar lugnt och sansat mm. men han kan sån säga taska saker ändå. Han har ju något emot Lisa eller har inte Han är lite, lite snobbig. Ja, inte lärt känna henne och gillar ju Katja och det ser man ju också då när de träffas och så är ju hans barnbarn William är med. Han har inte accepterat skilsmässan där nej. Nej, han tror ju lite att de ska kunna bli ihop igen. Och när William blir orolig och, och sådär säger någonting om skilsmässa så säger inte Ingmar emot då. Det är ju också lite taskigt. Lite senare så, så lugnar ju Katja honom. Och det är bra. Och man ser även William spela datorspel med Henrik. Katjas flirt yeah. från säsong ett. Som... Bring back Henrik. Henrik ja, is back. det är sånt som jag undrar, kommer han i säsong tre sen kanske? Vi vet inte, men han har, varit, han har en fangklubb. Mm. Och i den lilla scenen ser man ju att han har någon flickvän och vem är flickvännen? eller samband. Var inte det någon annan på jobbet eller? Vi vet inte. Vi får kolla vidare på det. Ja, sen är det ju en tråd med Bianca som fortsätter fortfarande. Och den här gången är det Emma som ska näsla sig in som vanligt och prata med henne och och Bianca klipper av henne lite. Hon tycker att Emma är för den här gången. Hon vill inte prata med sin mamma heller Nej. då. Och någonsin så kommer ju Lisa hem och börjar prata då med sin ex-svärmor, är det väl? Nu måste jag tänka, vem är ex-svärmor? Ja, ah, just det, mamma. Och även skugga där, och de eh, lugnar ju henne lite och tänk, säger att ja, men Bianca hon kommer tillbaka. Och... Jag tänker vi passa på här och önskar eh, Lilbabs krya på sig. Ja. För hon har haft lite problem med hjärtat. Hoppas att det och vi blir vill bättre. ju se henne i säsong mm. tre. Det... Så vi skickar vår kärlek och omsorg. Ja, de, Det är ju ett härligt par där. Marianne Mörker som spelar Martins mamma. Mm. Bianca vill ju inte ens komma hem och hämta vinterkläderna hos Lisa då. När hon skickar Martin. Ja, och då börjar de prata och, och dricker vin och de kramar om varandra. Och då tror ju Martin, känner ju han av några oh. vibbar på något sätt och pussar henne på munnen Men jag tycker fast att Lisa har varit lite flörtig, det som vi tjejer kan vara. Vi vill liksom inte ha männen i våra liv, <laughs> några av ja. Men man ska ändå vara sådär, liksom, ha dem på kroken-aktig. Ja. Och det tycker jag Lisa visar ganska, att hon har varit lite i den, den här säsongen. Lite flörtig mot Martin. Mm, jag håller inte med faktiskt. Håller du inte med? Nej, jag, jag tycker att hon bara har haft föräldrarrollen så. Och sen har de... Ja, men hon har varit så lite fysisk. Hon har puttat till honom så där lite så och skattat lite så. Ja, jag, jag tror inte. Jag tolkar inte det som att det är medvetet flörtigt. Men de kommer ju bättre överens. och då förstår jag Men det är lite att, du att Martin inte förstår det här med ex-dynamik. Nej, kanske inte riktigt. Vad man ska och vad man inte ska göra med sitt ex. <laughs> I alla fall, där, där är hon ju tydlig och markerar att det absolut inte kan bli dem mer. Ja, där är hon bra. Där är hon duktig. Ja, Martin mm. tror ju liksom jag att ska bara att inte jag, prova igenom. Jag, jag tycker inte att det är helt konstigt att Martin kanske får en sån där liten nej, jag, jag kan mer hålla av att, förstå att det finns en chans. Att han tror det, men jag tror inte att, att Lisa någon gång har tänkt så eller. Nej, men jag, jag, jag känner bara igen det hos mm. många många tjejkompisar och mm. och att vi är lite sådana vi tjejer, Vi vill inte riktigt släppa taget. Vi vill ha kvar alla i våra liv så här. Ja. Det här du vet den här låten Lisa Bensing. Li, ben, Linda Benzing. Ja. Jag vill ha alla mina gamla ex i en hönsbur på vinden. <laughs> ja, just det. Och ge dem varsin klapp på sin. Ja. Jag tror att det ligger. Är det Face84? Nej, nej, hon själv. Ja, men alltså den låten. Nej, nej. Som, som var med igen. i melodifestivalen. Ja, det var Linda så, Bensing som skrev. Så hade den. de en bur på scenen. Jag kommer inte ihåg. Det var Face84 Skandinavium 2009. Jag var där och skrev. Nej, ja, vi får kolla upp det. Jag är 84 nästan, jag är 84 är nästan säker på att det var Linda Bensing. Alla ex i en bur. Ja. Ja. Vi skriver det. Jag röstar på Face84. Jag röstar på Linda. Eftersom Emma Karlsson- sångspan, i alla fall har att det ligger någonting i det där- med att, att vi tjejer vill ha kvar saker- mm. i våra liv på något sätt. Vi har svårt att släppa taget. Ha. Reaktionen från Martin blir att han åker hem- och whisky är det väl som han dricker- och så bjuder han Emma- och då börjar de hångla och kyssas och hamnar i säng. Och då kommer Bianca hem och då tror man ju att hon ska höra det som vi hör som tv-tittare. Men hon har ju som tur är lurar. Det är också en klassiker. Med, med hög musik, ja. Att eh, får man inte det man vill ha så tar man second best. <laughs> som råkar vara syrran då liksom. ja. han är sårad och ledsen. Han ja. vill ha Lisa. Och får han inte Lisa så tar han syster. Svägerskan, ex-svägerskan. Ja. Det är inte bra. Eh, nej, och hon vill ju, Emma vill ju fortsätta gosa lite där på morgonen sen. Mm. Men då har ju Martin insett sitt misstag antagligen och, mm. och ja, säger att det inte känns bra och, och de bråkar lite och hon, Emma drar iväg då. Mm. Eh, sen så snackar han ju med Bianca och hon ändrar sig och åker faktiskt hem till sin mamma. Och de blir ju lite vänner och ja, kramar om varandra och åker... Kolla på den här julskyltningen som snart ska öppnas som hon har gjort mm. i Vällingby, var det väl. Och sen så är det ju en liten tråd. Patrik har ju flyttat in till grannen som var bortrest. Mm. Och så tror han ju att han ska få den här tjänsten som biträdande rektor. Mm. Och det är ju väldigt tydligt. Han har gjort något Test. personlighetstest. Ja, personlighetstest. Ja. Ja. Och de, de sitter och, och berättar och och tycker att han är bra lärare men att han inte är tillräckligt flexibel och inte kan eh, samarbeta med vuxna och sådär och att han inte är ödmjuk och det, när de liksom säger det då, då visar han att han inte är det eh, och, och han säger liksom emot undersökningen och sådär då. Mm. Så det var ganska tydligt. Du brukar ju säga att du är lik Patrick. Ja, jag hoppas att jag, jag inte brukar, är det i, är det i alla dåliga drag. Patrik. Ja, du kanske ska göra sånt här test. ja. Mm. Varför inte? Vi, vi har ju pratat om den här boken omgiven av idioter. Omgiven av psykopater? I del två, ja. I jag, <laughs> omgiven av psykopater. Nej, men det var lite intressant. För sen när de träffar terapeuterna mm. då har ju han faktiskt insett att han är lik sin pappa med de dåliga sidorna och att han faktiskt vill jobba med det. Han är, det är också inte stolt, klassiskt. stolt över det. Att man tar över sidor hos sina föräldrar mm. som man trodde att man aldrig skulle göra själv. Mm. Jag har blivit mer pedantisk med åren. Även om man inte kan tro det när man tittar här hemma. Men jag har blivit mer städ... alltså Att jag mår bra när det är städat. Mm. Och det gör din mamma också. Ja, precis. Hon mår... skulle aldrig kunna bo här. Men jag tycker de det, då det, det är faktiskt... Dag. Det är ju en fin scen, det är ju ändå en viktig steg att, att Patrik det kanske är första gången han verkligen erkänner det att, att det är dåliga sidor och jag vill jobba på dem och det kan ju jag känna igen, mina dåliga sidor att, att jag vill jobba på dem och jag har sagt det. Men oh. sen är ju nästa steg är ju att faktiskt gör det. göra det ännu mer än jag tycker att jag gör det lite grann men, och, och Lisa får lite kvittera där är det ju kan man se att det är bra att ha en terapeut som då faktiskt i det här fallet, han som spelas av Johan Ulvesson bollar tillbaka till Lisa och säger ja nu när Patrik har berättat om sina dåliga sidor att han vill jobba, du har ju sagt att du vill vara ärlig, att du undanhåller fakta lite och sådär då. Och då svarar hon att hon också vill jobba med det. En lite rolig grej i allt det här med när Patrik är så arg och lite tappar masken som mm. han inte brukar göra att han blir ju väldigt känslosam och skriker. Så kommer ju grannen hem där. Och då blir ju <laughs> det här farsaktiga lite. Ja. Som jag är lite allergisk mot när det blir så där överdrivet farsigt. Men det är ju svensk humor i sitt nödskal tycker ja. jag. Samtidigt, jag, jag, det är ju ett statusfall brukar man ju kalla det, att han som är så kontrollerad och sådär och så blir han påkommen och så står han i grannens egen mm. morgonrock liksom, eller badrock. Mm. Eh, det hade, jag tror de hade kunnat göra det, en, skruva till det ännu mer. Om de hade velat göra Det hade jag varit att stänga av det, liksom, när John Cleese hela tiden blir påkommen och gör klantiga saker. och på, Plus pålagda skratt, då hade ju du mått dåligt. Då hade jag hade inte tittat på det. Ja. Det var, det, var, det var ett gränsfall. Ja, jag gillar att, jag tycker de håller sig på rätt sida. Ja, där. Jo men absolut, det har mm. vi ju sagt innan att vi tycker mm. att de, de håller sig precis så att jag klarar av att titta på det. ja just det. Eller, alltså, Jag tycker att det är jättebra. Ja. Och är jätteglad för det Nu mm. lät som att jag tyckte att det var dåligt. Men jag, jag kan bli lite just allergisk det. när det blir för mm. mycket Jag klarar lite trams. mer där. Ja. Mm. Du har en högre trams-tröskel. Antagligen. <laughs> Och sen går de ju på julskyltningen ihop och, och verkar som de hittar tillbaka till varandra. Och sen är det faktiskt, eh, som jag skrattade, en härlig liten twist på slutet där när, när Lisa berättar att hon vill vara ärlig och eh, att hon kanske inte kan... De kan inte ha sex nu de närmaste kanske två, tre månaderna och sådär då. Och man ser att Patrik går på det då. Och sen när hon bör, börjar askarva där så. att men mm. mysigt. Vi, vi håller ju på bonusfamiljen och hoppas ju att de ska fortsätta vara ihop. Bara ett avsnitt kvar. Ja, och där händer det väl något spännande antagligen. Vi får se. Kanske en nyhet som kommer följa dem in i säsong tre. Jaha. Det, det ser ut som du inte vet vad jag tänker på. Nej. Nej. Men vi ska titta på det avsnittet och så ska vi göra en, ett sista, ett sista bonusavsnitt. Av ja, det var väl allt vi hade att säga. Glöm inte att lyssna på det vanliga, ordinarie avsnittet där vi faktiskt har en lite, ska man kalla det för Kendis bonusmamma? Ja, just det bonusbarnen är väldigt kända nu. Bianca och Benjamin Grosso. Och vi ska inte glömma att lägga också. Äh, Oliver också. Mm, som Men Benjamin och Bianca är ju de som är mest på tapeten just nu. Mm, och Åsa uh, Ingrosso som då är gift med deras pappa Emilio mm. och bor på Mallorca, driver restaurangen där. Hon kommer bland annat berätta att det var hon som upptäckte när Bianca hade ätstörningar. Och att hon träffade Emilio på grund av deras gemensamma intresse för skolor. Ja. Det hade jag inte hört förut, Nej. det var lite Lyssna på det, avsnitt 43. Och ni når oss alltid på Facebook och Instagram och även på vår mejladress som är bonuspappan.plusmamman Tack för att ni lyssnar och gillar ni oss väldigt mycket så får ni även gärna gå in på iTunes och ge oss ett betyg och kanske skriva några rader i ett litet omdöme. Och vill ni ge oss ett dåligt betyg så kan ni skicka det direkt till Bonuspappan. <laughs> Har ja, det så bra. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Och snart slut i tv-rutan. Men, Men härligt. Härligt! Ja! Hej då!